الحمد لله الحمد والشكر لله شكرا والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أما بعد ايها الاخوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الله وبركاته سبحان الله سبحانه وتعالى كما في الكريم يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا انا اكرمكم عند الله اقتقى الله سبحانه وتعالى في ومثل القران الكريم حقيقه مياومbeni any wanadamu tumiombeni benanche na mume na tukwajanieni شعوبا ما شعوب وما قبائل وما طيبه وما كبيده لتعارفوا ili mpate kujuana إن akramatu 'inda Allah akramu hatika boraenu mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni ile mnye kumcha Mwenyezi Mungu aza wa jana hatika leo yasikitisha maana asifu shديد ulimwangu mzima leo wa islam na sokoo islam tumejawana kimfaka leo huni pakistani kenya masala kama haya leo huu umma mwa Mwenyezi Mungu hajazaje ni umma mmoja ili kuaje leo tukagawanya kimipaka ambapo wakati wa nyuma ilikuwa hakuna mipaka wewe zatembea hapa mpaka bila ya Kiislamu yoyote inshallah ufike China ufike Czechia ufike Bosnia bila mipaka bila passport bila viza, bila chochote leo ni asikitishe Allah umma tunyawani wa zaidi ya biladi hamsini na ili jambo halikutokea sufah tu, tu lilada kutiamka kisi ndo wa Kenya wale wale mwasaudi, hasha, yango, li li pangwa, na bize wale wa Pakistan wale wa hasha wa Allah fili jambo lilipangwa nikakati ya kisawa na magharibi mwaka asisa, kumna sita walikaa wa magharibi wawili waliyakwa ambaye mmoja siyo ni faransa mmoja waingereza mmoja wa saisi mmoja kichwa piki wakakaa chini kujadili namna watakavyogawanya wa ama watakaovunja hii harita mepu ya ulimwengu vile watakavyokatakata bila zote za ulimwengu na leo ndo tukagawana hii kwa falastini hiin kwa libnani hiin kwa saudiya hii kwa kuwezi hii kwa vijiji mpaka vidogo vidogo qatar nyingi haya mambo hakuja hivyo hayalekwa wallahi ni mambo yalipangwa kwa na sawa ya na yakadhibiti tumeshafala mada la farq bainal ajami ولا العربين لا بتفقوا حقنا تفاوض بيننا م... بيننا ما بيننا مهارب يشفقكم من المسيح من الله تعالى نبي محمد صلى الله عليه واله يقول لا فارقوا بين الابيض والاسود الا بتفقوا حقنا تفاوض بيننا ميفوند ونموه ونموه يشفقكم من الله تعالى هيا لنفكر ايها الهاف يا دولياتنا المغاربي سنفكر يا wala si viongozi zetu wala si viongozi wetu ha ni safari afanye kugezwa tena ya leo ko lazima Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipo kuja mzozo baina mansari na muhajiri wataka mapanga mapanga ثم خلص الله من جهات اكفاسيريكا ثم خلص الله موليدا اسدعون تجايه الجاهليه وانا بينكم جه موكيشا موكوا الجاهليه ما مين يكون بيننا هنا يعني تكون سام مثل يا مستن نزوموا على الصلاه ثم سرسلما دعوها Wacheni ndumila takijadilia. Wacheni hayo mamboleo atijadilia. Fa inahumuz tena. Hakika huu ni ugundo, ni uchafu wanuka. Wallahi leo mnaasi sidi kiangalia umma wa SAW hii kugawanyo kwetu je, leo ina faida au tusisi au ina madhara? Leo bidi kwa kweli waangiliwakoaudiwa hapo na lolote lindotokea wala hatuwezi kuwasaidia. Ombea ile subinchi yenu yika nikando. Aera sindbizetu wauliwa, mika nikando. siria Siri andbizetu wauliwa nyika nikando. Ruwingia. Kubizetu waislamu walioko ruwingia barma ule. Wafukuzwa wallahi kimya. Si Kaskabila ya. Na hatu na lolote waweza kujifanya hakuna cha umoja mataifa hakuna cha isialamu ni turki amkwenda kule badala kwenda kwakuletea silaha na jeshi kukomboa jeshi letu wallahi kwenda kule iwalie asbio cha cha mamba sema wenyewe lakini hakina msada wote leo hii wallahi kugani wa kwetu hakuna faida yoyote tuliyoipata bali ni madhara na dhila na haitosondoka ile ifa mpaka unmas muhammed sala alaihi tuamue tena kikweli kweli na kidati kuwa hizo bendera tuondoa na tuunganisha ulimwongo mzima leo algeria mpaka yaitwa miladi abnaa milioni shahidi wajibu ni ndugu zetu wallahi kwa ajili haya haya, haya ni zaidi ya milioni 1 dada zetu kunajitwa Paka lini sisi tutakaa katika hali kama hizi والله ni Paka lini hali paka na ukabila na uzalendo hausipaidililoti wala haujasufasik Leo Kashmir msimu Paka leo wataka uhuru wao kujitenga na bilaad ya India wasema hatu wa bali tuendelea kuunzirishwa kunajisiwa kuuliwa kufanywa kila aina madhila na kuridii walahi tunka kimya waislamu ulimwengu mzima tuona zalendo wetu na uasabia wetu kosaa katata Hatuna haja kuongeza lolote wala kuzidisha lolote. Hatufanyi bidii kuondoa hizi dendera zijowekwa hi na makafiri. Kurejesha Uislamu kama ulivokuwa mwanzo. Mtume Muhammad (SAW) amesema, "Al-Muslimu ummatan wahida, biladun wahid, harbun wahid, wa Islamun ummatun moja, biladi yao ni moja yaliifwa. Bila diyetu ni moja yakatana." Hapo neno chama passport wala mvisa leo tunataka kondahaji wala mpaka visa mpaka passport na nikuetu bila dileti maka nietu madina nietu leo mpaka kulekea mashariki mpaka uje hivi ufanye hivyo au sokelile huyo ni kwa sababu haimokushitisha ficha za punkti moja yeshi letu mmoja bila dileti mmoja leo bila dileti mmoja iko hapo itaja kuingia mchi ya ndugu yako tena wacha hayo wallahi la kusikitisha zaidi tuanze kwa maukuta za ajabu wallahi ukuta kubwa kubwa ah oo ndugu yangu mjogana na singie chaudia atakuje kukuletea madhara na jeshi tuetiana majeshi zikofika leo jeshi la Misri liingerezemo Palestina wasiingie ndani ya masri na milango mikubwa mikubwa. tu mwenyezi anajariana anasema tutakapo fuku kupambana na maadui zetu ana taala fala tu walim wala adbar si sio sehemu Leo vile vifaa na anajishikilia kesi kwa sisi. Leo nguvu gizetu wallahi watoka marifiji kutoka iraki, kutoka siria, kutoka Jama. Wasindomonzo wafunga mageti baada ya kufungua mageti akawakaribisha. Wa wana ardhi kubwa kama Saudi Arabia. Jangwa chupu lakini la jeshi la Amerika lilikaribishwa. likapawa makao tena mazuri mazuri. Na wakapawa wana Lakini leo hini faata tunaozungumzia na madhara yake haya. Ndugi chire ya wanakufa ndani ya bahari kutaka kukimbia mwana ndio gizi wateseka na baridi na barafu hakukaliki naano islamu mal asif shadid والله خوفا ngogo ngizi tani hantu kutambua kwa ndugu zetu wa kutoka villa wa kutoka tabu ndugu zetu leo Palestina miaka mingapi wako chini ya Israeli ya mayahudi chuko wafi leo sisi umma Muhammad kama mayahudi watoa mfano wasema Muhammad matu khalafu banat kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amfariki lakini nyumba zake binyume hakuna wale rijali wa watu mtume sallallahu ingewe leo ni chakombolewa jeshi kwenda takunkomboa al-Quds leo al iko chini ya nais ma ya maungu na umma Muhammad tuko wapi ya umma Muhammad uko wapi wallahi ehna Mu'tasima wakatu Mu'tasim billah tajai tunmoja tu ni kusiwadabu na heshima Mu'tasim ndio alikuwa khalifa aliandaa jeshi wallahi bisha kukomboa yule dada yu aliyokosi adabu na heshima bali waokuenda wakapunguwa bila dinzima sisi leo tunredia na mipaka kama ambao hakuna lolote hata tunachototo sisi leo ndugu zetu waliwa wanajisiwa daga zetu toforee au na nashonka simia hakuna lolote kama ambao mayatima Hatuna wakutusaidia, hatuna wakutokomboa. Ndio kwa kusema lazima tufanye kazi kwa bidii. Usiku na mchana, wakati wa kulala umeisha. Turge tena iwe waikhwa dola Islam chini ya kiongozi mmoja khalifa mimi ni ambaye atakayekuwa mkhlis kwa Uislamu, ulimwengu mzima amba ndio atakayekuja kukomboa bila mishet kutokana kwa makafiri na kutokana kwa wanafiki walio tawala bila mishet na watuunganishe unganishe kama umu mmoja ndadera jote ziliziloepo na sakefik demokrasia ile je, sasa mizera moja tu ya la ila ilaa illallah muhammad rasulullah Nasivuo wallahi mnaasifu shadid kitani la televisha mzima kila masaa tutakuwa tukiuliwa kila masaa tutakuwa tukidhulumiwa tukiibiwa mali zetu ghafi tukinabishwa dada zetu leo Somalia vita pa Somalia hakuna vita pale bali, bali ni mali ghafi yoko kwetu Somalia ndio inao piganiwa baina ya Muingereza na, na Amerika huo saka yeye huo saka yeye hakuna jingine wallahi kuna ni kweli kweli rafi ndani ya somalia si kingio Na mali ya kitawa sawa hii bala bala yote na na vitu vyote vamo tokia somalia ile mali ya toraf ndio wanaoisijania na hakuna kitu ndani ya somalia leo ayo leo si jambo tena la kulala kama tunavyosema wenyewe ukiona cha mwenzako cha Somalia cha, cha nyoleo jua chako kiko njiani pia yani, sisi sisi hatuko mbali walahi hamaluhu ya hawana na sisi wala raha na sisi hata waligawanya mpaka 1000 Sudan leo inkomboleo kwa lazima mtaitoe kwa sababu watawala pale nani makafira. Wa pale zaidi ndani wa chuo wa Kuna kiziji estimo ndani ndivyo. Wa akaaji wa pale ni wakristo. Wallahi wakafanya kusudi juu chini pakati moyo inakakomboleo na ikakomboleo. Sasa uzani ukomboleo na ikakomboleo lakini si atokandaa hati yetu kadri akadai hatutopata online hizi damu na kimiaizi pumu hatutopata hadhi yetu na kuna nyingine isipokuwa umma uunganishwe hizi hizo bilaizifunguliwe mipaka tuko karibu takriban bilioni mbili umma muhammed sallallahu alaihi na na imani kuwa tukiungana والله. Hakuna atakaituchezea hakuna atakayukaribia, hakuna atakayekuja kuimba mali zetu ghafi, bali yale mali Yesu aliojio amtambii kurejeshe. Na hawa tokari tena lakini madamu tungawanywa chungwa kama kondoo bila mchungaji wengi ni mwenda huko wengi ni mwenda kule wengi ni mwenda huko wengine ni mwenda kule asibu ya mnyama mbaya yoyote atakakuthamia na hakuna watu kututese, kututese. wa kutetea hiyo ndio hali ya umma yoyote leo na ninyi ni umma bora ambao sisi ni umma bora ambao na Mwenyezi Mungu wa Taala aliyochagua miongoni mwake la simensi kuka hivi hivi tu leo original safanyika hatuna ghera titi hatuna ghera na dini yesu hatuna ghera na, na malizeti leo malizeti zachezewa deja saudi yetu na mali rafiki mingi sana leo yapanyika mchezo Asma watakaani Amerika chukua, watakamfaransa chukua, Mwingereza chukua. Na ile zimalia umma. Si, atakani tukae kinyonge walio. Sisi ni watu alhamdulillah, tuko na mali Tuko na uwezo ambao Mwenyezi Mungu Azza wala ametupatia aliman. kisha kona na kwa na tukokongana na tukapana si bidii usiku na mchana wallahi tutakomboa au kukomboa bila dhiyetu peke yake tutakomboa mpaka bidadi zisokuwa zetu dakika nikiwa tutabakiia kwenye uzalendo wetu kwenye kabila wetu turidhia tukae madi ni atunenuka wallahi hatufikikokote Bali wa shaamua moja moja wa bila di modia modia. kama sawa biladhi moja moja kiislamu wa ilondoa na mushtushike yale wallahi usitishike na zao wala usitishike na silaha zao wala usitishike na lolote lao hawa si lolote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala ametuahidi kuwa hivi nitathihidi wajini zote ni ala wa dini kulli. na Hakuna mwingine atakao kufanya hii kazi ya kufungua aya mipaka na kuunganisha umma. Hii ipo kwa dini ya hakuna mwingine. Kazi kumwachi wasisi. Hii jipumu letu Na lazima Tufanye dini usiku na mchana ajolepo. Tufanye mikakati kwa sawa sawa. Yasmkomboa katika hali hii ya konstitisheni leo. Fanye kazi na wanaharakati wa heiji tahrid kusimamisha dola Islam kusimamisha khalifa mwa Na naheru muminin inshallah ataanda jeshi yeye na heyo ndo atakayojuja kukomboa bidadi zetu insha Allah kutokana na wanafik na makafira na nda 10 kukomboa ulimwangu mzima kwa Allah wa kule kaula hapa wastafurmu wa alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh